Якщо вдумуватись, то виходить, що землероб – це той, що виробляє землю. Порівняйте бракороб. Правильно даючи як відповідники до російського «дихання» слова «дихання», «віддих», «російський вздох», словник перекладає російський вислів «затаїть дихання» як затамувати подих», а далі, наводячи ілюстрацію до слова «подих», «вєнє» по-російському – Пропонує фразу подих весни. Видимо таки затамувати подих може бути по-російському скоріше задержать віянє, ніж затаїть дихання, яке правильніше буде по-українському затаїти, притаїти, затамувати віддих або ще дух. Та ці похибки, як і подібні до них, Навряд чи можна поставити на карбу укладачам і редакторів і словника радянської школи. Їхня праця заслуговує на повагу, їхній словник – це хід уперед. Ще й зараз існує пекуча потреба в посібнику, який би на живому матеріалі показав відхилення від сталих норм і дав би зразки правильного користування словом. Сьогодні можна назвати книжки, які допоможуть тим, хто хоче поглибити свої знання з української мови. Взяти для цього хоч би нариси загальної стилістики сучасної української мови Чередниченка, Радянська школа 1962 рік і про культуру української мови Коваль, видання Київського університету 1961 рік. Обидві ці книжки розраховано передусім на студентів, але діапазон практичного користування ними може бути набагато ширшим. У нарисах Чередниченка ґрунтовно висвітлено основні властивості фонетики, морфології і синтаксису української літературної мови, викладено і науково проаналізовано величезний матеріал вражальних мовних засобів і наведено зразки, використані його в різних стилях. Це, власне, не посібник, а підручник, не нариси, а курс української стилістики, хоч автор скромно зменшує призначення своєї книжки. Книжка про культуру української мови «Коваль» являє собою невелику, але дуже потрібну працю, яка містить низку слушних зауважень і порад щодо вибору слова, граматичних форм і конструкцій, правил, літературної вимови і наголошування. Треба сказати, що нариси Чередниченка великуваті для щоденного робочого користування, а книжка «Коваль» завузька своїм обсягом зачеплених питань. Для широкого вжитку хочеться мати щось середнє між цими двома книжками, де було б не тільки принагідно наведено, а й систематизовано слова, що їх уживають часто неуластивому значенні, скальковані вислови, характерні порушення синтаксичних норм нашої мови тощо. Цілком природно, що мова викладу згаданих книжок майже зразкова, відповідно до вимог високої культури мови про яку в них говориться. Та все ж побіжно хочеться зробити кілька зауважень. Чи не здається Чередниченкові, що у фразі «Методи лінгвістичних досліджень» різняться один від одного в залежності від того, краще сказати по-українському, без прийменника «в», залежно від того? Чи слід вживати тільки іменник «недолік», коли мовиться про якісне поняття а не про нестачу чогось, скажімо, в касі, коморі тощо. Мені здається, що слово «недоліки», розкидане в різних місцях тексту, доцільніше було б подекуди замінити словами «хиби», «вади» чи ще якимись синонімами. Коваль часто вдається до дієслова «зустрічатися», але у фразах тавтологічні звороти часто зустрічаються в мові, на жаль, у мові студентів можна зустріти слова, краще було поставити інше, відповідніші синоніми траплятися, подибувати, надибати, бувати. Не слід обмежувати текст викладу прислівником значне, коли є змога варіювати його іншими синонімами, наприклад, замість значно більша, куди більше, значно спростити. Набагато спростити значної шкоди, не шкоди.